Meininkiä. Hänen edellinen soulalevynsä nimeltä Onko oli touhua, joka ainakin meikäläiselle tuo mieleen kuvia jonkinlaisista biologisista prosesseista. Vähän niin kuin joku olisi päässyt äänittämään sen kuinka nesteet liikkuvat kasvien varsia pitkin lehtiin ja kuinka kasvi reagoi auringon valon tai kuinka ihmisen hermojärjestelmässä miljoonat hermosolut siirtävät tietoa edestakaisin paikasta toiseen tai jotakin sen suuntaista. Tietysti jokainen saa muodostaa omat mielikuvansa musiikista ihan itse. Ja tärkeintähän on, että yleensä muodostaa. Tässä Mika Vainio ja Aleksandrovsk-albumilta Kajo. Olivat ääniä mikä vain on uudelta albumilta Kajo. Ja outoja ääniä kuuluu myös seuraavalta kotimaiselta uutuudelta. Kyseessä on AH, joka tunnetaan minimaalisen tekon tai microwavin tekijänä. Tässä tapauksessa on tosi vähän harhaanjohtavaa puhua pelkästään levystä, sillä tämä musiikki on julkaistu ensisijaisesti internetissä. Vapaasti imuroitavina MP3-tiedostoina eli Kyseessä on neljäraidan mittainen MP3EP, jonka tähän CDR-versioon on lisätty mukaan yksi hyvin hyvin pitkä raita. Tämä pienipainoksenen CDR-kiekko on julkaistu vain tällaista promootiota varten, ja se varsinainen julkaisu löytyy sieltä netistä. Osoitteesta www.kaos.org-a-h, siis www.kaos. Piste, org kautta, viiva, a kautta, viiva, h Ja esimerkiksi tällaista tavaraa siellä on tarjolla. Siinä on uutta suomalaista elektrominimalismia. Se oli AH, internetissä mp 3 julkaistulla uudella neljän raidan ep -lään. Ja sitten vanhat konkarit eli heidän uusin hengen tuotteensa nimeltä Integraal. Ektroverden levyissä on se hauska piirre, että kun uuden Ektroverden laittaa soittimeen, ei koskaan voi olla ihan varma mitä sieltä tulee. Ja tämä on nyt tarkoitettu täysin positiivisessa mielessä. Hector Verde on hyvä yhdistelmä kypsyyttä ja arvaamattomuutta tuollaisessa sopivassa suhteessa. Tässä elää vanhakunnon kokeellisuuden henki hyvin virkeänä ja kuinka voisivat miehet, jotka pitävät esimerkiksi Faustista, olla kovin väärällä tiellä. Tämä on Tanzania, Hector huulelta albumilta Integraal. mm <laughs> Ci sto qua. Chi su crei? Scusa, da quando io? Nani. Nani, chi coppa qua ieri? Ci sto totale qua di qua. Mi credi? Stavamo a discutere una serata pego e pini o pango me choveu, manhã de sol também, que tem aqui aqui ontem o vinil fugiram Käy, he on ei on Siinä Ectroverde. Uudella albumillaan Integraal. Kuuntelet radio Siinä legendaarinen Clara Rockmore soitti legendaarista Teremin soitinta. Tuon soittimin kehitti Venäjällä syntyinen insinööri Leon Theremin 1920-luvulla ja se on muun muassa siitä erikoinen soitin, että siihen ei kosketa silloin, kun sitä soitetaan. Tereminin äänen voimakkuus ja äänen korkeus määrittyvät sen mukaan, miten soittaja liikuttelee käsiään soittimessa olevien kahden antennin suhteen. Noin antenneihin ei siis kosketa, vaan kättä tai käsiä liikutellaan ilmassa niiden ympärillä. Ei mikään ihan helpposoitin soittaa. Tereminillä on mainikas historia ja sitä valmistetaan edelleen. Muun muassa Beach Boys käytti sitä 60-luvulla Good Vibrations-kappaleillaan. Nykyään taas teremiä saattaa hyvinkin nähdä jonkun koneen musiikkibändin soittimien joukossa. Ja me jatkamme matkaa elektronisen musiikin. Löyningin esi-ambientia vuodelta 1952. Kuoltiin gonna... avaruudessa 44 vuotta sitten. Se oli Forbidden Planet ja tuo musiikki oli. Well. <whistles> BIRDS CHIRP Kuuntele radiomafiaa. Suunt radiomafian muutilta ja avaruus Romoja 60-luvun elektroni musiikkia. tapa! Mm. Se oli Steve Raikin Pendulum Music ja tuossa Steve Raik lopussa nappasi töpliset pois seinästä. Se on nimittäin ainoa oikea ja virallinen tapa lopettaa tuo kappale. Muuten ne mikrofonit jäävät siihen kiertämään ikuisesti. Se oli harvoin kuutu Steve Raikin Pendulum Music eli heilurimusiikkia ja siinä mikrofonit heiluivat kaiutinkaappien yllä. Se oli vuodelta 68. Radiomafian tanssi illassa skeneen painottuu tämä ensimmäinen tunti. Itse asiassa ainut muun maailman edustaja oli tuo äskeinen Brian Zents, jonka Motocat-Raita muuttuu. transempaa puolesta mainio kolmitrekkin on nimeltään Drive, ja sen nimi Raita menee näin.